Пораз переводив погляд із далеких вогнів за вікном на іскристі краплі на шипці. А потім вже навіть не намагався щось розгледіти, стояв і дивився в одну точку. Думки його блукали незвіданими стежками. Як? Як виходило, що він завжди точно знав, де і коли впіймає того, кого шукає? У чому вона та дрібниця, що відрізняє його від решти? Усе своє життя Дон вирізнявся цим нюхом. Він вмів вгадувати, якщо це вгадування, і ніколи не помилявся. То чи вгадування це? Чи він просто знав? За попередні успіхи його взяли працювати в розвідувальне управління, а подальші незмінні удачі проклали йому шлях до особливого відділу. Він – мисливець на людей і жодного разу не втратив свою здобич. І сам не знає, як це йому вдається. Ось так само і Мелчин не знає, яким чином користуються своїми талантами мешканці дому Картрайта. Навіть коли відкинули все зайве, список досі був занадто довгий. Ерлмен тицяв пальцем у мапу від цигарки, що звисла в нього з рота, підіймався димок і також ніби вказував на різнокольорові шпильки. Більше викидати немає чого, Доне. Тепер маємо лише зрозуміти, де шукати. Майже, але є ще дещо. Дон вивчав список. У домі Картрейта я дещо дізнався про цього Клайгера. Він любитель мистецтва. Гадаю, він увесь час ходить по музеях і виставках. Ну тоді він у нас в руках, із тріумфом вигукнув Ерлмен. Розставимо людей по всіх цих місцях, і він сам до нас прийде. Дон підняв брови, і Макс одразу по Ні, кожен поліцейський в місті має його фотографію і повний опис. Усі дороги в столиці перекриті. Усі оперативні групи залучені до стеження. Якби це було так легко і просто, ми б давно його впіймали. Ерлман знову вказав на мапу. То для чого ж все це? Об'єднання зусиль. Дон сів на край ліжка. Поліцейські не можуть його впізнати, доки не побачать. А саме цього він і уникає. Майже завжди він губиться в натовпі. А кращого маскування не вигадаєш. Не забувай, Максе, він бачить усі наші пастки. Тож йому не складно їх оминати. Тоді це не має сенсу. Ерлман з люттю притискав луком цигарку. Що не роби, куди не подайся, його не впіймаєш. Отже, я дарма витратив час, Доне? Ні, але... Тепер питання, хто кого перехитрує. Він мене, чи я його? Сказав Дон. Досі я діяв так, ніби це майже звичайна операція. Покладався на допомогу ззовню. Навіть намагався домогтися підмоги фахівців. Але це усе не діє. Тепер я спробую зіграти на його ж слабких струнах. Він ще раз поглянув на список, який тримав у руках. Ось що, йдіть обидва. Мені треба побути на самоті. Бронсон не вирухнувся. Чув, що сказано. Ерлман розчахнув двері. Забирайся. Бронсон повільно встав. Він поглянув на Дона, і очі його блиснули. «Нікуди я не йду», – втомлено сказав Грехсон. «Якщо хочеш, зачекай за дверима». Залишившись на одинці, Дон розшнурував черевики, послабив краватку і зняв піджак. Погасив світло, ліг на ліжко, спрямував погляду вікно, що поблискувало відбитим світлом. Розслабив усі м'язи. Він завжди так робив. Давав тілу повний спокій. А думка тим часом перебирала і оцінювала тисячі зібраних фактів і подробиць. А потім натрапляла на певний здогад. І це був зовсім не здогад. Бо він ще жодного разу не помилявся. Але на цей раз треба було зробити більше. На цей раз його супротивник – людина, яка передбачає майбутнє. І йому, Дону, треба передбачити далі. Дихання Дона стало рівним, спокійним і глибоким. Це була перша стадія самогіпнозу. Тепер звуки зовні вже не заважають йому. Ніщо його не відволікає, він може цілковито зосередитися на своєму завданні. Знайти Клайгера. Зрозуміти, де він буде і коли. Знайти його, як знайшов десятки і десятки інших. Без сумнівів, без вагань і з твердою впевненістю, що в такому місці, в таку годину, він заскочить утікача. Забути це відчуття, що ти переможений щодо початку боротьби. Забути, що твій супротивник має надзвичайний дар. Забути складне переплетення тканини з вузликами подій. Забути про все і пам'ятати лише одне – де і коли буде ця людина. Галерея Ластрема. Ерлмен кивнув, потім гикнув. Таксі різко загальмувало, пропускаючи пішохода, що ловив гав. Сьогодні там закритий перегляд. Вхід лише за запрошеннями. Виставка відкриється лише завтра. Він скосив очі на Дона. Його обличчя у тьмяному світлі здавалося ще більш виснаженим. Ти впевнений, що він прийде? Так. Але... Елмен знизав плечима, але так і не поставив питання, яке рвалося з язика. «Виставка китайського мистецтва» прочитав він у пом'ятому каталозі. «Кераміка династії Мін, Хань і Манджу. «Схоже, ваза та також Мін?» Дон кивнув, відкинувся на спинку сидіння і заплющив очі. Він був виснажений, вичавлений неначе наче лимон але всередині наростало тріумфування. Він знає, як і чому, сам чорт не розбере, але він знає. Клайгер сюди прийде, голову на відсіч. Показавши свої посвідчення, вони минули прискіпливого швейцара в лівреї, потім метушливого наглядача і попрямували до довгої зали, де на блискучих скляних вітринах поважно вишикувалися зразки старовинного мистецтва. Завтра все це буде під склом, пояснив наглядач. Але сьогодні ми запросили лише обраних, і можемо собі дозволити виставити експонати відкрито. А нащо? прямо запитав Ерлмен. Для чого це треба? Ви не знавець, одразу видно, – сказав наглядач. Інакше б знали, що кераміка не одними фарбами гарна. Її ще й помацати треба. Не лише оком насолодитися, а й на дотик. Наші відвідувачі здебільшого колекціонери. Вони в цьому тямлять. І потім, коли кераміка замкнена у вітрині, її видно лише з однієї точки. А тоді всю її красу зрозуміти неможливо. Він раптом занепокоївся. Ви нас сказали, навіщо ви тут? Сподіваюся, не станеться нічого такого, щоб... Вам нема про що хвилюватися. Тот швидким поглядом обвів галерею. Лоб його прорізала з мошка. Не звертайте на нас жодної уваги. У відповідь на тривожний погляд наглядача Дон усміхнувся. Заприсягаюся, вашим експонатам нічого не загрожує. Заспокоєний наглядач поспішив у своїх справах. Дон озернувся і рішуче попрямував у дальній кінець галереї. Чекатимемо тут. Сховаємося за вітринами, тож будемо бачити всю галерею. Коли він прийде, ти підеш до сходів Макса і закриєш йому шлях. Ерлмен щось буркнув на знак згоди, але трохи загаявся і навіть не доніс цигарку до губ. Яким чином, Дон? Яким чином Клайгер сам поліз в мишоловку? Він же має знати, що ми чекаємо тут. Він хоче подивитися на цю виставку. Але ж іншої нагоди гарненько розглянути і помацати руками всі ці речі він не матиме. Для нього це дуже важливо, але чому? Гадки не маю». Дон говорив різко, уривчасто. «Але він прийде, я знаю». Усе це звучало розсудливо і переконливо. Але Дон знав, Клайгер прийде зовсім не тому. Він хоче побачити кераміку, це правда». Але невже йому настільки цього хочеться, що й небезпека не лякає? І якщо так, то чому? І чому саме сьогодні? Дон чекав, стоячи посеред блискучих скляних вітрин і творінь давніх гончарів, не зводячи очей із довгої галереї, і ніяк не міг знайти відповідь на це нав'язливе питання. Здавалося, це просто нісенітниця, але він знав, що це лише так здається. Нарешті з'явилися перші відвідувачі. Вони оглядали кераміку, чулося стримане гудіння голосів, а Дон досі ламав собі голову над мудрованою загадкою. Адже Клайгер знає, що йде прямо в пастку. І зрештою він прийде. Немає сумнівів. Отже, якщо Дон не помиляється, а він, звісно, не помиляється, заради цієї виставки Клайгер готовий позбутися навіть свободи. Свободи чи навіть? Поруч Бронсон кредькома звичним рухом сховав руку під пахву. І Донис Люттю зашипів крізь зуби. Жодних пострілів, зрозуміло? У душі він проклинав холодну, бездушну логіку Пенні. Під час війни найрозумніше знищувати все, чим не можна скористатися. Щоб це не потрапило до рук ворога. Але ж зараз не війна. Йдеться не про машини і не про боєприпаси. Клайгер, напевно, знає, що ризикує життям. Дон стригнувся. Ерлмен стиснув його руку і кивком показав на кінець галереї. Очі його на виснаженому обличчі блиснули. «Глянь!» – ледь чутно прошепотів він. «Он там, біля тієї вітрини. Бачиш? Це Клайгер!» Він був зовсім звичайний. У запалі полювання Дон уявляв його то над людиною, то чудовиськом. Але ось він стоїть і не зводить очей із якогось горщика, обпаленого в той час, коли західної цивілізації ще й на світі не було. І нічого надприродного в його вигляді немає. Найзвичайнісінька людина, яка трохи захоплюється речами, які здаються гарними лише небагатьом. І однак він знає щось таке, що робить його найбільшою загрозою для безпеки Заходу. Упіймали, пролунав тріумфуючий шепіт Ерлмана. Ти знову влучив, Дон. У саму точку. На місце. Грехсон не відривав очей від худорлявого чоловічка, за яким так довго полював. Стань біля дверей, раптом він надумає тікати. Сам знаєш, що треба робити. Знаю, Ерлмен трохи загаєвся. А Бронсон? Це моя турбота. Дон дочекався, доки Ерлмен, неначе прогулюючись, пройшов повз вітрини і недбало сперся об поручні. Зрозуміло, що Макс зараз зітхнув із полегшенням. Вони працювали разом вісім років, і його невдача була певним чином і невдачою Ерлмена. Але все чудово склалося. І, думаючи про солодку перемогу, Дон рушив уперед. Він майже забув, що у слід йде Бронсон. Клайгер не обернувся. Він тримав у руках пласку широку чашу, обережно гладив її краї і милувався яскравими фарбами, що не вицвіли за віки. Клайгере! Той повільно поставив чашу на місце. Не намагайтеся тікати, не чиніть опір. Не робіть дурниць, похмуро прошепотів Дон. Вам усе одно не втекти. Знаю. Ви маєте знати, що я з ЦРУ. Знаю. Це глухий кут Клайгера. Це я також знаю. Його спокійний, безпристрасний тон дратував Грексона. Він має благати, лаятися, сперечатися, а він повторює, як папуга, одне й те саме. Дон у люті схопив його за плече і розвернув обличчям до себе. «Може, ви взагалі все на світі знаєте?» Клайгер не відповів. Він опустив важкі повіки, і Дон згадав, як описував ці очі Левкін. «Дивовижні», – сказав тоді антиквар. «Але це було не те слово. Затравлені. Інакше й не скажеш». Він був затравлений. «Що ви збираєтесь зі мною робити?» Клайгер розплющив очі і поглянув прямо в похмуре обличчя мисливця. Дон знизав плечима. «Навіщо питати про це? Ви ж начебто і самі все наперед знаєте?» «Так, я ясновидець», – спокійно сказав Клайгер. «Я вмію бачити майбутнє, але ж і ви аж вмієте. А ви? Ви все знаєте?» «Я?» – Дон проковтнув клубок у горлі. «Що ви сказали?» А інакше, звідки ви дізналися, що я сюди прийду? Саме дізналися, а не здогадалися. Ви так само точно знали, що знайдете мене тут, як я точно знаю, що... Ну, далі, далі. Ви також маєте цей дар. Ви знали, що я буду тут у цю годину, а значить, ви бачили майбутнє. Може, не дуже далеко, не дуже чітко, але ви його бачили яких ви ще потребуєте доказів. Але я просто був упевнений, що... То ось як воно діє, ясновидіння. У вас, мабуть, так. У інших, можливо, не зовсім так. Але якщо ви твердо переконані, що в певну хвилину станеться певна подія, або принаймні, що вона напевно станеться, хай трохи раніше чи трохи пізніше, отже, ви володієте даром який так високо цінує генерал Пенні. Клайгер гірко всміхнувся. Тільки не думайте, що це добра новина. Дон похитав головою. У ній просто не вистачало місця для всього, що він дізнався за одну хвилину. Поруч Бронсон переступав із ноги на ногу. Довкола нікого не було. Усі відвідувачі відійшли до інших вітрин. І вони залишилися в трьох наче на безлюдному острові. «Я з вами не піду», – оголосив Клайгер. «Досить із мене дому Картрейта». «Ви не маєте вибору». Клайгер усміхнувся. «Ви забуваєте, що тут не йдеться про вибір», – м'яко сказав він. «Я просто знаю. Ми з генералом ніколи більше не побачимося». Бронсон глухо загарчав. «Він був не наче блискавка». Але Дон виявився ще швидшим. Прискорений якимось невідомим шостим чуттям, він раптово обернувся, щойно блиснув піднятий пістолет, вчепився в руку Бронсона і вивертав її, силкуючись відвести злісне чорне дуло від цілі. М'язи напружилися до межі. Потім щось тріснуло, наче суха гілка під ногою. Зламалася кістка. Пістолет випав із затерплих пальців Бронсона, він розкрив рота, але Дон ударив його ребром долоні по шиї, і німий гепнувся на підлогу. Дон схопив пістолет, насилу підняв непритомного Бронсона і підтримував його, ледве долаючи ненависть. Як він ненавидить цього Бронсона, який живе лише тим, що мститься всьому світові за своє каліцтво? Як ненавидить Пенні, який обернув цього німого психопата, і йому подібних на злих псів. Зробив їх убивцями заради святої доцільності. Вони надійні, бо не можуть заперечувати. У всій галереї лише Ерлмен бачив, що сталося. Він підбіг до Грехсона і опікся об його палаючі очі. «Прибери цю Гедоту швидко!» Отже, він зрештою спробував. Ерлмен перехопив Удона непритомне тіло. Пенні буде від тебе просто в захваті. Дон крізь зуби шумом смоктав повітря, намагаючись придушити приплив ненависті. Відвези його назад до готелю. Через Пенні я ще встигну похвилюватися. А Клайгер? Я впораюся. У шаленстві цих останніх хвилин Дон мало не забув про Клайгера. Той стояв перед якоюсь вазою і роздивлявся цю старовину. Наче поспішав насолодитися її красою і навіки закарбувати в пам'яті. Він обережно підняв вазу, зачарований неповторним мистецтвом старого майстра. І Дон раптом відчув клубок у горлі. Він зрозумів Пенні не довіряв жінкам. З секретарем у нього був чоловік, як і всі його співробітники. Він лише глянув на Дона і потягнувся до дзвінка. Не турбуйтесь. Дон пройшов повз нього до дверей внутрішній коридор. «Просто скажіть генералові, що я йду». «Але? Яким чином, на вашу думку, я зайшов до будівлі і дістався до вас?» Дон знизав плечима. «Спробуйте нас здогадатися. Пенні був не один. У нього в кабінеті сидів Ерлмен, сумно покулюючи цигарку. І обличчя в нього було ще більш виснажене, ніж раніше. Видно, він перший втрапив генералові під гарячу руку. Дон грюкнув за собою дверима і широко всміхнувся Ерлману. «Привіт, Максе! Здається, тебе добряче покарали!» «Доне! Ерлман підскочив! Чому ти зник? Минуло вже понад тиждень. Де Клайгер?» «Клайгер?» Дон усміхнувся. «Він десь у Радянському Союзі. І зараз його, мабуть, допитують за допомогою всіх детекторів брехні, які тільки є на світі. Хвилину в кімнаті стояла зловісна тиша. Потім Пенні нахилився вперед. Гаразд, Грехсене, пожартували і досить. А тепер дайте мені клайхера або отримуйте по заслугах. Я не жартую. Дон похмуро поглянув прямо в очі генералові. Увесь минулий тиждень «Я тільки те й робив, що розмовляв з Клайгером, влаштовуючи йому перехід кордону, і заважав його знайти вашим службовцям». «Зрадник!» Дон не відповідав. «Мерзенний підлий зрадник!» Пенні раптом заговорив із крижаним спокоєм, і він був значно страшнішим за його лють. «Звісно, у нас демократична країна Грехсоне, але ми вміємо захищатися». Дарма ви не подалися до ваших друзів разом із Клайгером. Так було б для вас безпечніше. До друзів? На вашу думку, це я для них старався? Дон опустив очі, і виявилося, що його руки тремтять. Тоді дуже повільно він сів і запалив цигарку, очікуючи, щоб його шаленство трохи вляглося. Ви вимагаєте лояльності, сказав він нарешті. Сліпої, беззаперечної, без роздумів. На вашу думку, хто не з вами, той неодмінно є вашим ворогом. Але ви помиляєтесь. Існує вірність, яка вища за вірність окремій людині, державі чи групі держав. Це вірність людству. І нехай настане день, коли це зрозуміють усі. Доне. Ерлман сіпнувся до нього, але Дон лише рукою махнув. «Сиди, – мовляв. – Ти слухай, Макса, і ви також, генерале, слухайте і спробуйте зрозуміти. Він замовк, глибоко затягнувся цигаркою, і на його зазвичайно проникному обличчі тепер була втома. «Ключ до загадки криється в тій вазі, – сказав він. – Яку він украв в антикварній крамниці?» Ерлмен кивнув. «Але чому, Доне?» Навіщо вона йому здалася? Дон розумів, що Макс намагається прикрити його від генеральського гніву. І раптом зрадів, що він тут не один. Якби він залишився з віч навіч, той, можливо, і слухати б його не став. Клайгер бачить майбутнє, продовжував Дон. Не забувайте про це. У домі Картрита він був зіркою першої величини. І він пробув там 10 років. І раптом він надумав піти. І пішов. Вкрав гроші, жити ж треба, і вкрав рідкісну вазу, бо він полюбляє такі речі. І весь секрет у тому, чому він її вкрав. Злодій, пирхнув Пенні. Він просто злодій. Ось вам і весь секрет. Ні, спокійно заперечив Дон. Суть полягає в тому, що кожна година була на рахунку. І він це знав. Обидва із здивуванням витріщилися на нього. Вони нічого не зрозуміли навіть Ерлмен, тим паче пенні. А для Дона все було зрозуміло, немов табличка множення аж занадто зрозуміло. Вчинки людини випливають із її характеру, пояснив Дон. За певних умов вона діятиме певним чином, і це можна передбачити. А який характер у Клайгера? Тихий, лагідний, безневинний, що йому не скажи. Без звуку виконає і нічого не спитає. Отак він і жив усі десять років, поки його вчили, щоб бачив усе далі і ясніше. І ось одного чудового дня він побачив у майбутньому таке, що привело його в цілковитий розпач. Настільки, що правила і звички всього життя полетіли шкараберть. Він умовив решту допомогти йому втекти. Вони уявили, що він і їм хоче допомогти, а може вирішили нам щось довести. Тепер це вже не має значення. Важливий клайгер. Він утік, він крав. Він намагався кожну хвилину заповнити тим, що для нього найвища краса. Людина іншого характеру кинулася пити, грати в карти, ганятися за жінками. Але клайгер, одержимий старовиною. Усілякими рідкостями. Ось він і вкрав старовинну китайську вазу. Але чому? Пенні мимоволі також зацікавився. Бо побачив останню війну. Дон подався вперед, забута цигарка згасла. Очі горіли, хай там що, треба змусити їх зрозуміти правду. Він побачив кінець усьому. Побачив власну смерть. І йому, бідоласі, захотілося перед смертю хоч трохи пожити. Усе було логічно. Навіть Пенні це розумів. Він ще раніше переглянув усі секретні дані про Клайгера. Детальний звіт про його поведінку за всі роки, психологічний аналіз кожного його кроку і вчинку та відповідні висновки. Служба безпеки знає свою справу. Це Пенні з зусиллям проковтнув клубок у горлі. Цього не може бути. Це чиста правда. Дон запалив цигарку, що згасла. Він мені розповів. Ми мали вдосталь часу для розмов. А інакше, яким чином ми б його впіймали? Він мене завжди випереджав. І це була б лише гонитва. Але йому набридло. Страх узяв гору. Смертельний жах. Він неодмінно хотів подивитися виставку і очікував на те, що куля Бронсона його прикінчить. «Стривай, стривай!» Ерлмен насупився, здивована зможка прорізала його лоба. «Жодна людина при здоровому глузді не піде сама на зустріч смерті. Це ж просто маячня!» «Он як? похмуро запитав Дон. Поміркуй на головою». «Звісно, куля – штука акуратна. Раз і готово!» – міркував Ерлмен. Але ж він не помер. Ти ж завадив, Бронсон? Ось тут-то я й став зрадником. Дон роздавив недопалок. Я завадив Бронсону і цим довів, що майбутнє можна змінити, що навіть такий провидець, як Клайгер, передбачає лише можливе, але не неминуче. І в нас з'явилася надія, в нас обох. Він устав і поглянув згори вниз на Пенні який розм'як у кріслі, намагаючись не помічати його шаленого ненависницького погляду. Тут хвилюватися не було про що. Інакше й бути не могло. Якщо ми хочемо уникнути того, що побачив Клайгер, треба зламати звичні рамки. І я переправив його до червоних. Він готовий виконати свій обов'язок. Вони дізнаються правду. Але ж вони отримують усі наші здобутки. Пенні скочив на ноги. Вони створять такі ж об'єкти, і ми втратимо нашу найбільшу перевагу. Чи ви розумієте, що ви накоїли, Грехсоне? Я відчинив вікно в майбутнє. І для них, і для нас. Останньої війни не буде. Оце спритник. Пенні навіть не намагався приховати злісну глузливість. Ну і спритник. Узяв та й зробив. Нікого не спитав. Ти в мене за це здохнеш, не хворий пес. Ні, генерале, похитав головою Дон, не здохну. Не сподівайся, зараз віддам наказ і тебе розстріляють. Дон усміхнувся, насолоджуючись своєю новою, непохитною впевненістю в майбутньому. Ні, сказав він, не розстріляю. Якщо вам сподобався аудіотвір, не забувайте донатити за реквізитами в описі, а також лайки, підписки, патреон.